و شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في دين معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله telah berlalu bagi kita dalam pertemuan-pertemuan terdahulu. Pembahasan seputar al-iman bil-yaumil akhir Keimanan tentang hari akhir Dan sekian banyak poin telah kita sebutkan dalam bab ini Pembahasan yang paling akhir Yang kita sebutkan adalah seputar Penyebutan as-sirat Tentang jembatan di dalam Sahih Muslim disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan summa yudrabu al-jisru ala jahannam wa tahullu ah. Kemudian dibentangkan jembatan di atas jahannam dan diizinkan syafaat untuk memberi dan diberi wa dan mereka menyatakan para nabi menyatakan bagi umat mereka yang melewati jembatan tersebut Allahumma sallim sallim ya Allah selamatkan selamatkan Qila ya Rasulullah dikatakan ya Rasulullah wamal jisr apa itu al jisr yang disebutkan tentang yudraful jisr dibentangkan jembatan di atas Jahannam apa itu al jisr tadi qala dahdun muzillah sesuatu yang menggelincirkan di mana padanya pada jembatan tersebut ada penyambar-penyambar ada besi-besi pengait duri-duri dari besi yang dinamakan atau disebut dengan as-sa'adan dimana barakallahu fikum penyambar-penyambar dan Al-Khalalim tersebut Mereka akan mengait dan menyambar Orang-orang yang berhak Untuk dijatuhkan ke dalam Al-Jahannam Maka kaum mukminin Akan melewati jembatan itu Sebagian mereka melesat Dalam sekejap mata Sebagian yang lain seperti kilat Yang lain seperti angin yang kencang Yang lainnya seperti burung yang terbang Dan yang lain seperti kuda-kuda yang berjalan cepat Dan kuda tunggangan Maka selamatlah orang yang diselamatkan Dan yang ditarik akan dibiarkan didorong sampai masuk ke dalam jahannam ya dan billah. Ikwan Fidil rahimani wa rahimakumullah. Inilah gambaran-gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penetapan adanya as dan kewajiban kita mengimaninya. Sebagian salaf mereka membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan al-qur'an yang sampai membuat mereka menangis tersedu-sedu. Kalau mereka ditanya ma'jub apa yang menyebabkan anda menangis, maka mereka akan menyatakan bahawa kita telah diberi kabar bahwa setiap kita Pasti akan melewati asyirat. Melewati jembatan. Yang terbentang di atas jahannam tadi. Namun kita tidak mendapatkan kabar berita. bahwa kita pasti selamat dalam melewatinya. Ikhwanifiddin ma'asyur al-muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Yang sesungguhnya ketika Nabi SAW mengabarkan tentang jenis-jenis orang yang di dalam melewati jembatan tadi ada yang sekejap mata bagaikan kilat yang begitu cepat bagaikan angin dan yang lainnya seperti burung yang terbang itu masing-masingnya tergantung kepada baik dan buruknya amal kita sejauh mana perbekalan yang telah kita siapkan dalam kehidupan dunia ini oleh karena itu auzi nafsi wa iyakum saya wasiatkan diri saya dan Para hadirin, kaum muslimin Agar benar-benar menjadikan Kesempatan yang Allah berikan Kepada kita Dalam kehidupan dunia ini Untuk benar-benar menjadikannya Mazra'atul akhirah Tempat bercocok tanam Yang semuanya akan kita petik hasilnya Di yawmul qiyamah Ketika kita berjumpa dengan Allah Tabaraka wa ta'ala Selanjutnya termasuk dalam kategori iman kepada yawmul akhir adalah Al-imanu bis syafaat mengimani tentang adanya syafaat Yang telah datang penjelasannya dari Alkitab dan Sunnah Di antaranya adalah syafaatul uzma Syafaat al-uzma yang agung sebagai syafaat terbesar yang dimiliki Rasulullah s.a.w. Yang syafaatul uzma ini telah menampakkan. Dan menunjukkan kepada semua makhluk-makhluk Allah. Yang ada di mawqifil mahsyar. Tentang derajat kedudukan tertinggi. Yang dimiliki Nabi kita s.a.w. Ketika semua para Rasulul azmi mengelak darinya dan merasa tidak pantas mendapatkan syafaat tersebut untuk menyelamatkan dan melepaskan ahlul mawqif hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka berdiri di mahsyar dengan keberatan dan kepayahan yang luar biasa jarak matahari di atas kepala manusia sejarak satu sejarak satu mil terpampang di neraka Allah tabaraka wa taala Itu kondisi yang amat berat dan sangat menakutkan sehingga datang manusia kepada Adam kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini as-syafaatul uzma di antara syafaat yang lain adalah asy-syafa'atu fiman istahaqqa an-nar alla yadkhulaha. Syafaat yang berlaku bagi orang yang mestinya dia berhak masuk ke dalam neraka namun akhirnya tidak jadi masuk ke dalamnya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau oleh ucapan Rasulullah dan yang lainnya dari para nabi ketika umat mereka melewati asirat yang kita gambarkan tadi yang mereka menyatakan Allahumma salim salim Ya Allah selamatkan, selamatkan kalau dari sisi amalan Begitu banyaknya perbuatan-perbuatan dosa yang telah diperbuat oleh si hamba tadi. Mestinya amalan itu sudah sangat cukup untuk menjerembabkan dia ke dalam neraka Allah Ta'ala. Namun, dengan syafaat nabinya, mereka terselamatkan meskipun dengan tertatih-tatih. Ada orang yang barakallahu fikum Sudah tidak kuat untuk merangkak Sampai ditarik Dalam proses melewati Asyarat tadi Allah selamatkan dia Demikian pula Asyik Muhammad Ibn Salih Al-Usaimin Rahimahullahu ta'ala Memasukkan dalam kategori dan jenis ini orang yang mestinya berhak masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa dia namun tidak jadi masuk ke dalamnya yaitu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa mamin muslimin yamutu Fayqumu'ala janazatih arba'un rujulan, la yushrikun bil Allah, illa shaffahumullahi. Tiada seorang Muslim meninggal, lalu kemudian janazahnya disalatkan oleh empat puluh orang minimal yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala jadikan doa doa mereka dalam salat jenazah tadi sebagai syafaat bagi dirinya. Asyik menyebutkan bahwa mestinya amalan dia, dosa dosanya itu berhak untuk menjatuhkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah selamatkan dia darinya disebabkan doa doa orang yang mensalatkan jenazahnya. Maka di sini sangat disukai untuk kaum muslimin sebagai sumbangsih terakhir mungkin anggap seperti itu kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kerabat kita. Naam. Teman-teman kita, sahabat kita. Jangan sampai barakallahu fikum menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut andil dalam mensolatkan jenazahnya dan mendoakan kebaikan untuk dirinya. Itu satu kepada dia. Sementara di sisi yang lain juga barakallahu fikum bahwa yang mensalatkan jenazah mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah taala. Dia mendapatkan pahala seperti gunung Uhud yang besar ditambah lagi dengan mengantarkan jenazahnya Dua qirat. Apa kira-kira yang menjadi keberatan dan kesulitan sekiranya memang di sana tidak ada uzur yang menghalangi kita untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan-kesempatan tersebut maka diupayakan demikian pula yang lainnya adalah syafaat yang lain yaitu untuk mengangkat derajat orang yang masuk ke dalam jannah maka derajatnya diangkat melebihi apa yang dituntut oleh pahala dari amalannya kalau secara amalan Jannah itu barakallahu fikum Allah katakan atau Rasulullah gambarkan. Inna fil jannati lami'ata darajat Di surga itu ada seratus tingkat. Ada seratus tingkat. Tentu yang paling afdal, tingkatan yang paling tinggi dengan posisi paling tengah adalah jannatu al-Firdaus. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Idza sa'altumul jannata fas'alu al firdaus. Jika kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala al jannah, minta dimasukkan ke dalam surga, mintalah kepada Allah Jannatul Firdaus. Yang paling tinggi, yang paling tengah. Kalau secara tinjauan amalan, maka kebaikan dia misalnya cukup untuk dia ditempatkan dalam tingkatan sekian. Namun ternyata dia dinaikkan dalam sekian tingkat yang lebih jauh daripada itu. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina amanu wattaba'atsum dzurriyatuhum biimanin, alhaqna bihim dzurriyatuhum wama'alatsnahum min amalihim min syai'." dan orang-orang yang beriman wattaba'atuhum dzurriyyatahum biimanin dan anak-anak keturunan mereka mengikutinya dalam keimanan alhaqna bihim dzurriyyatahum kami gabungkan mereka kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka Wama ma alatnahum min amalihim min syai' dan kami tidak mengurangi amalan mereka sedikit pun Disebutkan bahwa oleh asy Abdul Mustofa Al-Abbad hafizhahullah taala bahwa ayat ini termasuk berkaitan dengan seorang yang sebenarnya amalan dia sekian namun Allah gabungkan mereka termasuk di si anak keturunan. Dan juga beliau masukkan ke dalamnya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah menggabungkan mereka dengan derajat yang setara dengan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di di al-Jannah, di surga. Sebagaimana pula disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang beliau katakan hadisun hasanun sahih. Bahawa satu hari ada seorang Arabi. seorang Arab Badui dari jauh dia berteriak. Memanggil nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang keras. Ya Rasulullah dari jauh. Para sahabat marah dan menegurnya, rendahkan suaramu, karena kau diperintahkan merendahkan suaramu di hadapan Nabi. Dia menyatakan tidak, aku tidak akan merendahkan suaraku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, karena beliau bermuamalah kepada manusia sesuai dengan tingkatan masing-masing orang yang beliau hadapi. Ini dalam sekian banyak kejadian. Menunjukkan demikian Rasulullah memperlakukan orang sesuai dengan kadar berfikirnya kadar kemampuannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memperlakukan dia sebagaimana keadaannya. Maka Rasul pun menjawab dengan suara yang lantang pula ketika dia mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketika berada di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasallam dia bertanya kepada nabi alaihi salatu wasallam rajulun yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim tentang seseorang yang cinta kepada satu kaum padahal amalan mereka tidak setara dengan orang-orang yang mereka cintai yang di sini sebenarnya terdapat suatu anjuran motivasi dorongan agar kita menanamkan kecintaan dalam diri kita kepada orang-orang saleh hubbus salihin mencintai orang-orang saleh. Maka dia bertanya, رَجُلٌ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّ يَلْحَقْ بِهِمْ Tapi amalan mereka tidak sebanding, tidak setara dengan orang-orang yang mereka cintai. Maka apa kata Nabi SAW? Maka beliau katakan, الْمَرْءُ مَا أَمَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Seseorang itu akan Allah gabungkan akan Allah kumpulkan, akan Allah pertemukan dengan orang yang dia cintai di yaumul qiyamah. Oleh karena itu barakallahu fikum. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala ketika beliau mendengarkan sabda Rasulullah ini, beliau menyatakan fa inni uhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar. Aku benar-benar cinta kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar dan Umar. Kenapa disebutkan Abu Bakar dan Umar? Karena mereka berdua termasuk di antara Al-Mubashari bil Jannah yang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam ke dalam surga. Kalau mereka telah dipastikan masuk ke dalam surga, sementara Nabi AS telah menyatakan bahwa Al-Mar'u Ma'aman Ahabba Yawmal Qiyamah akan Allah kumpulkan dia dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Maka beliau berharap ketika telah tertanam dalam diri beliau kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Abu Bakar, kepada Umar. Berharap untuk Allah gabungkan beliau bersama mereka. Di sini pula terdapat sesungguhnya peringatan yang sangat keras. Dan muncul satu tanda tanya besar di sana. Yaitu. Di mana kira-kira posisi kaum syiah rafidah atas sabda Rasulullah tadi. Yang mereka membenci para sahabat. Yang mereka mendoakan laknat bagi mereka. Yang mereka mengkafirkannya dan menganggap murtad setelah Rasulullah wafat. Di mana posisi mereka dari? Dari hadis tersebut. Sebagaimana pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal ladzina min ba'dihim yaquluna apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Dan orang-orang yang datang setelah mereka mereka menyatakan rabbana gfir lana ya allah ampuni kami wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman mereka itu adalah as-sabiqunal awwalun Allah katakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal, wal anshar Ditambah lagi la taj'al fi qulubina Ya Allah jangan jadikan dalam hati kami kebencian dan kedengkian kepada mereka sementara dendam kebencian angkara murka kemarahan telah bercokol dalam hati mereka kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikwan fi muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula termasuk jenis syafaat yang lain adalah Syafaat untuk masuk ke dalam al-Jannah tanpa hisab tanpa al-hisab Hal ini ditunjukkan oleh doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ukasyah Ibnu Mihsan radhiyallahu taala anhu Ketika Rasulullah alaihi wasallam menceritakan tentang Ditunjukkan kepada beliau Umat-umat terdahulu Maka aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya Naam 3-9 pengikut Ada nabi yang lain pengikutnya Satu atau dua orang Bahkan ada seorang nabi Laisa ma'ahu ahadun Tidak ada satu orang pun dari pengikutnya Lalu ditunjukkan kepadaku umat yang begitu besar. Sampai digambarkan dalam bentuk sawadun azim kumpulan hitam yang besar. Aku menyangka mereka adalah umatku. Lantas dikatakan bahwa ini Musa dan kaumnya. Lalu setelah itu ditampakkan umat yang lebih besar lagi daripada sebelumnya, maka dikatakan ini umatmu wahai Muhammad. Bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Terjadi perbincangan diantara para sahabat, siapa kira-kira mereka? Mungkin mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mungkin mereka adalah orang yang terlahir dalam keadaan Muslim, berupa belum pernah berbuat kesyirikan kepada Allah. Mungkin mereka orang yang demikian, demikian, demikian. Sekian banyak pendapat mereka sampaikan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang ciri-ciri mereka yang sudah sering kita ulang-ulang Satu Humul ladzina la yashtarqun tidak meminta ruqyah. Wala yaqtaun tidak minta diobati dengan cara kiai. Wala yatayyarun tidak beranggapan sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan kepada Allah mereka bertawakal. Lalu bangkitlah sahabat Ukasyah Ibnu Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu dan menyatakan ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum jadikan aku termasuk dari mereka ya Rasul qala anta minhum engkau termasuk dari mereka Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab demikian bukan serta-merta dari diri beliau tapi berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wa'yun Yuh! Fakam Rasululah dan bangkit orang yang lain dan menyatakan permohonan yang sama kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Udu Allah an yaj'alani minhum qala sababaka biha ukasha. Kamu sudah kedahuluan oleh Ukasha. Ini naam akhlak budi pakerti Rasulullah tidak menyatakan, oh saya tidak mau Atau mungkin dengan bahasa, kamu bukan termasuk dari mereka tapi Rasulullah katakan, "Aduh, kamu sudah kedahuluan Ukasyah tadi." Para para ulama menerangkan bahawa mungkin saja orang itu memang bukan termasuk dalam kategori tersebut. Atau kalau seandainya Rasulullah membuka pintunya, maka yang lain sekian banyak orang juga akan datang minta permohonan yang sama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pun pada akhirnya akan dimintai oleh orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkannya. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah yakinlah bahwa siapapun diantara kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad alaihi salat wasalam yang dia berupaya mewujudkan persyaratan yang dimaksud dari empat persyaratan tadi maka bangunlah prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjadikan kita termasuk bagian dari mereka. Ikhwan Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian bentuk syafaat yang lain adalah yaitu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap pamannya Abu Talib. Adap. Yang mestinya Abu Talib berada di neraka yang paling dalam. Namun karena syafaat Rasulullah, yuzalu fi zahbahin min al-nar. Dia diletakkan, dijadikan pada neraka yang paling dangkal. Dipakaikan dua terompah dari api, yaglimin humadi magu yang menjadikan otaknya mendidih. Dia merasa dan menyangka tidak ada orang yang adabnya lebih pedih dibandingkan dia, karena tidak ditampakkan kepadanya. Orang-orang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala azab dengan azab yang lebih keras daripada dia. Padahal dia telah ditempatkan dan berada pada azab yang paling ringan. Ini sebenarnya syafaat yang berlaku pada Abu Talib berupa peringanan azab. Ini pengkhususan dari keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقض عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahannam, لا يقض عليهم فيموتوا. Mereka tidak dimatikan dalam neraka jahannam. Walau kafir fuaanhum min azabihha dan tidak diringankan sedikitpun bagi mereka azab neraka. Namun apa yang terjadi kepada Abu Talib yang terjadi kepadanya adalah pengkhususan keluar dari dari ayat tersebut. Oleh kerana itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan. Ketika para sahabat memperbincangkan paman beliau Abu Talib, perjuangan dia, bagaimana pembelaannya kepada Rasulullah, bagaimana kecintaan dia kepada orang-orang yang masuk Islam dan rela berkorban jiwa hartanya dan kehormatannya bahkan, maka Rasul menyatakan Laulah syafaatii laka nafidh darqil asfaliminan nar. Kalau seandainya bukan karena syafaatku, maka dia akan berada pada keraknya neraka. Namun kemudian dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia diletakkan dalam neraka yang paling yang paling dangkal. Termasuk bentuk syafaat yang lain adalah dan ini termasuk pula syafaat yang sifatnya khusus yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul jannah, terhadap penduduk surga. Di mana ketika mereka Allah takdirkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuk ke dalam jannahnya ternyata mereka mendapati surga dalam keadaan tertutup pintunya. Maka Rasulullah katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aqthur aktharul anbiya'i taba'an." Aku manusia pertama yang memberi syafaat di surga dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya nabi yang paling banyak pengikutnya dalam hadis yang lain juga disebutkan dengan lafaz yang lain Rasulullah katakan ana aktsarul anbiya'i tabaan yaumal qiyamah aku nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat Wa ana awalumaniyak rauba balsjannah dan aku manusia pertama yang mengetuk pintu surga. Disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan alimah Muslim rahimahullah Nabi Nabi katakan Ati balsjannah tio malkiyamah aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Faas Taftihu, lalu aku minta dibukakan pintu surga. Fayakulul Khazin maka berkatalah penjaga pintu surga Mananta siapakah engkau? Faakulul Muhammad, aku menyatakan aku Muhammad. Fayakulul maka penjaga pintu surga tersebut menyatakan Bika Umirtulah Afthahuliahadin Kabelaga untuk mulah aku diperintah. Dan Aku tidak akan membuka pintu surga ini kepada seorang pun sebelum Engkau memasukinya. Jadi Rasulullah orang pertama yang mengetuk pintu surga dan beliau yang pertama kali masuk di dalamnya dan umat beliau shallallahu alaihi wasallam akan mengikuti di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang lain juga menunjukkan atas hal itu. Hadis yang diruayatkan dari Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu r.a. Rasulullah katakan. Nahnul akhiruna alawaluna yaumal qiyamah. Kita umat terakhir. Di muka bumi. Tapi menjadi yang pertama kali Allah hisa pada hari kiamat Wa nahnu awalumannya dekulul jannah. Dan kita akan menjadi umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lainnya, diantara bentuk syafaat yang lain adalah syafaat untuk mengeluarkan ahlul kabair pelaku dosa besar dari neraka. Mengeluarkan pelaku dosa besar yang mereka telah masuk ke dalam neraka, maka mereka dikeluarkan darinya. Sekian banyak riwayat datang dalam perkara ini. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim dan lafaz ini bagi beliau. Kata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, "Li kulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi memiliki doa yang pasti Allah kabulkan. Fatah jalakul nabiin dakwatu maka setiap nabi bersegera untuk menyampaikan doanya kepada Allah subhanahu wataala untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah. Wa ini iktabatudakwati namun aku Menyimpan do'aku syafaat li ummati yawmal qiyamah. Yang akan aku jadikan sebagai syafa'at untuk ummatku pada hari kiamat. Fahiyya na'ilatun insya'Allah. Man mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'ah. Dan dia syafa'at itu atau do'a tersebut akan menyelamatkan insyaallah taala siapapun yang mati dari umatku dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu dengan sesuatu apapun maka di sini juga terdapat peringatan kehati-hatian dari perbuatan kesyirikan kepada Allah terdapat pesan yang sangat penting benar-benar menjaga tauhid memurnikan tauhid dan peringatan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah meskipun lisannya berkoar-koar minta syafaat Rasul, mengharapkan syafaat Rasul atau mungkin punya majlis pengajian yang dikatakan majlis pecinta Rasul dan segala macamnya, semua klaim-klaim itu dan harapan-harapan itu takkan berguna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika ternyata amalan kita mendustakan ucapan kita. Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perbuatan dia, amalan dia, Menyelisihi bimbingan dan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala Akan memberikan izin kepada Rasulnya Untuk memberikan syafaat kepada mereka Ketika mereka ternyata telah menjadikan Rasulullah sendiri Sebagai tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mereka beristighata kepada Rasul dan segala macam perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jenis syafaat ini untuk mengeluarkan ahlul kabair dari neraka orang-orang yang mereka telah berada di dalam neraka kemudian keluar darinya dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah ini termasuk diantara jenis syafaat Yang diingkari kaum khawarij Yang diingkari kaum khawarij Al-imam Yazid al-Faqir pernah menceritakan Sebagaimana disebutkan al-imam muslim Rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya di mana beliau menyebutkan bahwa Dulu aku termasuk di antara orang yang sangat terkagum-kagum dengan fahamnya kaum khawarij. Kaum teroris. Bersama sekian rombongan. Maka kami menunaikan ibadah haji. Dan berkeinginan kalau kami selesai dari menunaikan ibadah haji. Akan kami sebarkan faham pemikiran khawarij tadi kepada manusia. Ternyata kami kemudian melewati Madinah. Dan di sana ada Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu... ...yang sedang bersandar di tiang masjid. Masjidin Nabawi. Menyampaikan hadis kepada manusia... ...yang beliau terima dan beliau dengarkan dari... ...Rasulullah s.a.w. Ternyata di saat itu Jabir Ibn Abdullah sedang menyebutkan tentang Al-Jahannamiyin. Yaitu mereka-mereka yang telah masuk di dalam neraka. Sudah seperti ranting yang gosong. Lalu kemudian mereka dikeluarkan darinya. Dicelupkan dalam Nahrul haya Dalam sungai kehidupan dari sungai-sungai surga. Dan mereka masuk ke dalam surga. Maka... Yazid al-Faqir kemudian menyatakan kepada Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagai bentuk pengingkaran. Apa yang kamu katakan ini? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Inna ka man tudkhilin nara faqad akhzayta. Sesungguhnya. Orang yang engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah, maka engkau telah menghinakannya. Sehingga orang yang telah dihinakan takkan mungkin lagi dia dimuliakan dengan masuk ke dalam surga. Ayat yang lain yang dijadikan dalil oleh Yazid al-Faqir untuk membantah ucapan Sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taalaan. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha Setiap kali penduduk neraka itu ingin keluar dari neraka mereka dikembalikan ke dalamnya. Coba lihat betapa jelasnya ayat itu menunjukkan bahwa siapapun yang ingin keluar dari neraka mereka akan dikembalikan ke dalamnya. Apa yang kamu ucapkan tentang ayat-ayat tadi? Subhanallah. Inilah kaum Khawarij. Dan siapapun dari kaum-kaum yang mereka menyimpang keluar dari surat al-mustaqim ke dalam pemahaman-pemahaman bid'ah yang dan menyimpang, jangan anggap mereka bukan orang yang tidak berdalil dengan Quran dan Hadis. Jangan. Punya dalil mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah. Akan tetapi di sana ada perkara besar yang tidak ada pada mereka dan tidak mereka miliki. Yaitu dalam memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa. Sebagaimana pada sisi yang lain bahwa mereka adalah manusia-manusia yang yattabi'unal mutasyabih. Mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat. Tidak mau mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Nah, maka sahabat Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taalahu menyatakan Apakah engkau baca Quran? Iya aku baca Quran. Engkau pernah mendengar tentang maqamnya Muhammad? Iya aku pernah mendengar tentang maqamnya Muhammad. yang kita baca setelah doa azan wa ba'dhu maqamammahmudanillazi wa atah Maka Jabir menyatakan maka itulah maqamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah mengeluarkan dengan syafaat Rasul dari neraka orang-orang yang dikeluarkan darinya. Siapapun di antara muslimin yang dalam hatinya ada iman sebesar zarrah selama dia tidak mati di atas kesyirikan kepada Allah dengan syirik akbar maka Allah akan menjadikan syafaat Rasulullah dan syafaat yang lainnya berlaku bagi orang tersebut untuk mengeluarkan dia dari neraka Allah. Bahkan disebutkan oleh Jabir dari hadis yang beliau terima dari Nabi alaihi salat wasalam bahawa mereka itu sudah benar-benar hitam bagaikan ranting yang gosong lalu kemudian dikeluarkan darinya dan dicelupkan dalam nahrul haya kemudian masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala inilah yang kita katakan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang, sama sebagaimana yang diceritakan oleh Yahya bin Ya'mar dan Humayud bin Abdul Rahman Al-Himyari ketika dua orang tabi'in tersebut datang dari Basra di awal mula kemunculannya kaum Qadariya awal mula kemunculan kaum Qadariya yang tentunya mereka para tabi'in Ketika terjadi persoalan besar yang menyangkut urusan umat secara umum, mereka akan mengembalikan kepada al-akabir, kepada yang lebih senior. Karena Rasul menyatakan al-barakatuma'a akabirikum, keberkahan ada bersama senior-senior kalian, yang tua-tua di antara kalian, dari sisi ilmu, pengalaman, usia. Maka di antara yang mereka ceritakan tentang kaum qadariyah tadi innahu qad dhahara qibalanan nasun yaqraunal qur'ana wa yataqaffarunal ilma wa min sya'nihim telah muncul manusia di tengah-tengah kami di Basrah manusia-manusia yang mereka baca Quran baca Quran kalau istilah kiraatul qur'an di zaman itu bukan sekedar baca Quran biasa seperti di zaman kita Orang-orang yang dalam Urusan Al-Quran وَيَتَقَفَّرُنَ الْإِلْمَ Memperdalam ilmu Dan sekian banyak kebaikan Namun sekali lagi Barakallahu fikum bahwa Kedalaman ilmu yang ada pada mereka Bersandarnya mereka kepada Quran dan Sunnah Namun tidak di bawah bimbingan ulama Ar-Rabbanin Termasuk ketika Abdullah bin Abbas Mendebat kaum Khawarij. Yang sampai 2,000 orang taubat dalam waktu yang singkat. Ketika beliau bertanya kepada mereka. Aku bertanya kepada kalian. Adakah satu orang dari sahabat Rasulullah yang berada di tengah-tengah kalian? Dalam membangun pemahaman khawaridnya mereka. Menentang Ali. Mengkafirkan Ali. Memerangi Ali. Mereka menyatakan tidak ada. Itu sejak dahulu kala sampai hari dan sampai hari kiamat nanti. Naam sesuai dengan yang telah dikabarkan Rasulullah tentang mereka Mereka itu bukan kaum yang terbimbing Fiddin, Maka Yazid Al-Fakir menyatakan bahawa Luar biasa pengalaman yang kami dapatkan Dan kami tersadar dari faham tersebut Dan semua taubat kecuali hanya tersisa satu orang saja Hanya tersisa satu, satu orang saja Nah syafaat ini untuk mengeluarkan penduduk neraka dari neraka dari ahlul kabair pelaku dosa besar. Ini berlaku atau muncul pula dari malaikat para nabi dan kaum mukminin Sebagaimana hadis Abu Sa'id al-Khudri yang diruwayatkan. Al-imam muslim rahimahullahu ta'ala. Naam rasul menyatakan fayaqulullahu azza azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyuna wa syafa'al mu'minuna wa lan biqa illa arhamur rahimin. Malaikat memberi syafaat, para nabi memberikan syafaat, kaum mukminin memberikan syafaat dan tidak ada yang tersisa kecuali arhamur rahimin yaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih lagi maha lagi Maha Penyayang semua siapapun yang berhak untuk memberikan syafaat maka Allah izinkan mereka memberi memberi syafaat anak kepada orang tuanya para mujahidin para syuhada akan memberikan syafaat kepada keluarganya dan sekian banyak bentuk-bentuk syafaat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi bagi mereka kurang 11 menit Berarti hmm. beda ya Ikhwan fiddin Ma'asyurul muslimin Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Sehingga Dari sekian banyak Keterangan-keterangan ini Maka syafaat Termasuk diantara perkara Yang wajib untuk kita imani dan tentunya syafaat pada hari kiamat itu akan terjadi dengan dua persyaratan. Satu adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua bahawa syafaat itu na'am berlaku bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Allah ridha kepada yang memberi syafaat dan Allah ridha kepada yang diberi diberi syafaat. Dan orang-orang yang mereka terjatuh dalam kesyirikan akbar dan mati di atas kesyirikannya sama sekali syafaat tidak berlaku bagi bagi mereka wallahu taala a'lam bis sisa waktu beberapa menit uh, tafadhal dimanfaatkan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan jika dibutuhkan untuk ditanyakan barakallahu fikum Ada yang yeah. mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering mendengarkan selama-selama satu -selama stat yang ada di media, jangan. Contoh, yeah. kita sering mendengarkan selamat di media, tapi tapi mereka tidak pernah menanggapi kita. Iya. Yeah. Makanya juga berlaku di samping tadi kita mencintai orang-orang yang soleh. Mm. Nah Syafaat itu berlaku juga untuk siapa? orang-orang e, yang kita kenal di media tapi mereka tidak kenal kita. Barakallahu fikum. E, kalaupun misalnya anggap ada di antara mereka yang terjatuh dalam kesalahan dalam dosa besar, namun selama masih bukan termasuk dalam kategori kekufuran akbar, kesyirikan akbar, harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan hal-hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu sallam barakallahu nabiyana Muhammad wa Alhamdulillah